chè Se te marchas é un morro de penas, Se te quedas é un de amor Non te marchas, da o teu cariño Todo o reto foi mi español Xa non marcha, vida miña No me amor te daré Se si ti me das teu cariño Eu na Cuba te daré Porque na no espalha non teño Tenho familia Ven, ven Tireme compaixón eza de música que tenga algo que ver con Cuba pois danos o pepa poder falar con unha grande escritora periodista persoa que admiramos moitísimo e Dona María Xosé Porteiro, moi boas tardes hola, que música pois resulta pues, que dale. estrenámola mandáunola a grupo a, a Ilá eh, ten algo que ver con Cuba, entonces como ti ti veches un tempo con Alá, pois aproveitámola para poder recibirte con, con música, unha música qué de poder más, moitas, gracias. moitas gracias a ti por escoitarnos e atendernos, María Xosé, mm, bueno, felicidades e felicitacións por ese traballo que, que, que vas a presentar mm, dentro de pouco xo bueno, antes presentar de moitos sitios que é un unha obra que se titula Ta viva, non? Que sí, Diz que, que, que o amor ou odio so hai un, un chanzo como como disti. Fálanos del, por favor. Bueno, es una novela no muy extensa en tamaño, pero parece que intensa en la, digamos, la intención de historia que conta. Sí. Eh, nace en Barcelona precisamente. Carai. Nace eh, sí, o fio dos atentados do, de agosto do 07, que ten a ver con como a construcción do odio na personalidade de alguén, eh, as veces se sitúa por riba da razón e por riba da comprensión, e por algún lado ten que desahogar e uh -huh. hasta aquí pode ler sí, sí. bueno, xa, xa o dices na, na presentación do libro os primeiros as primeiras eh, noticias que chegan dele dice que quen entre no mundo que, que agachan estas páxinas soñará con galopar a lombos dunha Harley Davidson e eh, desexará repensar ou polo menos volver a, a, a saber algo máis de todo ela a, a tua escrita eh, está moi recoñecida posto que non é a primeira cousa que fais. Bueno, eu, claro, levo escribindo casi desde que teño uso de razón, porque ser xornalista é mm. tan no mesmo universo que o de un novelista. Pode parecer isto un sacrilexo, pero, como eu creo firmemente no que isto a decir, mm. digo, manejamos a escrita, digamos que en no outro registro, pero un escribindo con conciencia de facelo desde os daza oito anos Carai. non vou dicir tantos anos escribindo porque seria de má educación pero o feito de que escribas e que o fagas tamén pues, eh, equivale a que teñas premios e distincións como o mérito civil o, o, o premio 1 de maio o premio Ernestina Otero o... bueno, um, para o barro de decir senón solamente falo <ríe> perdón <ríe> no era é eh, a ventaxa e o reto e o risco de estar durante moitos anos traballando no espazo público, evidentemente ser jornalista e, e supón intervir sobre a realidade e sobre o espazo público, nunha trayectoria que, como digo, xa leva moitas décadas e nos que empezamos a ter certa relevancia me refiro de presencia de calidade, nunca sería prexulga, pero de presencia si pode xulgar, empezamos pois, cada vez máis mulleres e usan, digamos, esas que está no pelotón de, desde antes da democracia, empecé de escribir en el pueblo gallego, que íbamos a explicar disto, un periódico que pechou no ano setenta Por lo tanto, son muitísimos anos, pero claro, eso nos dá unha presencia e unha capacidade tamén de que as nosas cousas se vexan e se poidan xulgar. Unha vez que se xulgan de cada 50 veces se xurga al mal o melhor hai tres que se xurgan ben que son mm. as que contamos, claro bueno, as que, as a, que, que a, ver, a verdade é que a verdade é como feminista non, non, non fai falta presentarte porque ti te, tens te actuado moitísimas ocasións, ademais hasta como política non que, que eh, intentando, non sei, 20 precisamente, ou polo menos seguimos cando participabas co, co, co, co a, con Claudia Martínez ali en, en Argentina non? e, e, e outro, sí. outros cursos máis Eh, aquí tamén en, en, en Barcelona estiveches facendo conferencias de eh, cosas importantes e, e, e outra cousa máis que, que hai que destacar de ti con respecto ao feminismo é es, esa documentación de recursos feministas, feministas en Vigo, non? Uh -huh. Si, sí, bueno, en Galicia eso, claro. eso é unha cousa que me, me comprasenme moito poder efectivamente lembrálo no Consello da Cultura Galega que é unha institución estatutaria claro. que se crea efectivamente eh, se estaba prevista no Estatuto do 36, eh, eh, estaba previsto que houvese unha serie de arquivos, digamos, fundamentais, para ir conformando a historia da colectividade de galega, ¿no? uh -huh. o arquivo de migración, o arquivo sonoro, eh, todo o que teñe que ver con lingua, e na etapa en que o estive, que estive en oito anos, hasta o ano pasado, creouse un arquivo diferente que un arquivo que se chama Centro de Documentación en Igualdade e Feminismo. Sí. Creo que é a única institución destas de características que entende o feminismo como algo que tamén estructura o povo, a colectividade de galega, e que contribúe ao seu desenvolvemento cultural, civilizador, por suposto, humanístico, non? E sí. sí que, de todas as cousas que eu teño feita, e alguna teño feita, esta comprasen moito, porque, digamos, que contribúe a tecer ciudadanía, sabes? nunha institución pois, tan rigurosa e tan seria como é o Consello da Cultura, Consello. pero cada vez máis aberta, non? Nora Boa, participación Gracias. que toda, toda a xente ten que conhecer. <risas> bueno, é fala, chaca, falabas da emigración, pero tamén tes un traballo precisamente da emigración, unha, unha novela que di, din os o, outros periodistas falando de ti, que é a gran novela da emigración, ese Sándalo, non? Bueno, yo no les hago caso, con perdón, ¿no? porque estoy hablando con colegas, o que otros colegas digan de mí, porque qué van de ti, pues no, no que quererme. Bueno, ¿no? aparte, de, no sé que, qué, aparte ¿sí? de que te queiran, eh, la verdad de es que, bueno, sí, si, si que otros decir. falan de ti bien, quiere decir que, que eh, eso está tal, bien sí. también, ¿no? Sí, sí señor. Bueno, es eh, muy de agradecer, es muy de agradecer, porque, eh, francamente... A, eh, a emigración está presente Moito máis presente en toda a nosa narrativa lo que as veces lembramos y no? mm. está presente da man de grandes escritores Que tamén foron xornalistas Como Lino Novas ou mm. Como Neira Vilas mm. eh, en, Digamos que eu podo estar Encantaríame poder formar parte Desa de tropa, no? dese de pelotón Pero, bueno, sí que son son en alguna medida tamén, porque traballei moito en temas migratorios Estás, estás en, nesa en, lista en Política, sí, sí. moita gracias Estás, estás <ríe> nesa <ríe> lista por lo menos nos, nos admiramos por eso, ademais Bueno, escoita, um, outra cosa É que, que non quero que se me escapote falando de, de <ríe> outras cosas tamén Vas a presentar o libro nun sitio que nos coñecemos tamén e eh, que queremos muitísimo por o feito de que eh, está tendo moitísimas actuaciones eh, eh, moitos actos e eh, actividades extraordinarias que a Fundación Vicente Risco, que moi ben dirixe esa Celia. Si, sí, unha grande. Celia é unha das grandes. E a, Fundación Vicente, a viviendo... bueno, <risa> espacio, eh, Fundación Vicente Risco está vivendo... Estamos ocupando máis espacios, verdad? A Fundación Vicente Risco está vivendo un momento extraordinario. Eh, eu invito a calquera que teñe ocasión de vir a Galicia que non deixe de pasar por Ayariz, primeiro porque Ayariz compre, coñecelo, pero además porque a Fundación Vicente Risco é un lugar insólito e inédito que recrean a que foi casa de Vicente Risco as escenas da mellor novela para mí en lingua galera do século XX que é un porco de pelo. Uh -huh. Entón, que teña vida esa novela verá do Celedonio no seu despacho, recreando o lugar onde estaban as, as vedetes, en fin... Es un lugar extraordinario, tengo un encante y una magia que, que poder presentar a Lee una novela niña es, es como un sueño cumplido. Bueno, será un sonho, pero seguro que os que asistan disfrutarán sabendo os entresijos de seta viva que ten tan, que, que es, tan interesante ten que ser. Ten unha cousa. Ali, ademais, teñen unha exposición, teñen muitísimo moitísima documentación de Vicente Risco, que é unha persoa, ou, ou polo menos foi unha persoa que un pouco apartada do, do nivel cultural e lingüístico de Galicia tamén, non? Porque he una vida con altos evaizos, políticamente no fue un hombre constante, pero desde el punto de vista literario es eh, de verdad una de las grandes plumas. Bueno, yo no soy muy admiradora desde punto de vista narrativa, también la poesía de Cunqueiro, y eso no son nada original, ¿no? Sí. Sí. Pero di diríamos que casi teño... ¿Qué le pasa con Cunqueiro? Que tiene tanta obra tan diversa, tan variada, teatro, sí. poesía, narrativa, jornalismo, que es como un universo de sí mismo, pero en novela novela novela si sí. yo tuviese que seleccionar un dito moitas veces que estará publicada en algún sitio si tivera que irme cunha novela galega me quedaría con esta novela esta en particular justifica toda a vida dun dun escritor escribió unha novela como Porco de Pé Que se adiantou o transhumanismo Claro, sí, claro. A ciencia ficción Que sí, sí. <ríe> fantástica sí, sí. Aparte, e a realidade social daquel momento ¿no? Claro, é, é que Efectivamente, ele trata a realidade social Con ferramentas absolutamente Inéditas, interesantísimas E que te fan reparar moito máis Na trascendencia do que ele está dicindo Sin deixar de tener un sorriso na boca Era ¿no? sí. unha inteligencia suprema <ríe> Ademais, eh, me parece que tanto con, con, con Queiro, con, por o menos eu de Otero sí que sabía, pero me parece que tiñe moita relación con, con, con Otero, non? Seguramente, porque eu creo que as relacións normalmente están todas en contacto. Sí. Eh, sempre hai xente máis así unha que a outra, pero xente unha mesma edade, nun mesmo contexto histórico, nun mesmo territorio, encontrase si sí ou sí. E entón, estou, eu non teño constancia, nunca se me ocurrir investigar iso pero sí que sei de relacións. Eu, por exemplo, no digo dos anos 70, constame a alianza amistosa que había mm. entre escritores de moi diversas eh, como te diría, eu, tendencias. Mm. Por exemplo, ese Emilio Torreiro con Queiro, pues eran muy amigos. Mm. Y, y tan contentos. Mm. Y Castro Viejo claro. y Candeña por aquí Blanco Amor, es decir, hemos generación. En uh -huh. una generación que va conviviendo, que sendo lazos, as veces tecen amistades tamén. Claro. Pero bueno, o nosi creo que se coñecen e, e que compartan que Na túa trayectoria vital, yeah. te, nun, nun comenzo bueno, todo o mundo sabe que naceu en Madrid, pero que la, a, a infancia pasou en en Cuba, e entonces Polín, a, t, en Cuba, tamén era da Venezuela que Cuba. Claro, digo que que, que eso tamén non se sé, marcou ou por lo menos te, Aí tens moitísima base para de, de, de traballo Iso define define Unha personalidade eu, eu sei que, que Non nací en Cuba porque modín Pero meu primeiro recordo claro. Evidentemente en Cuba Era unha moi pequena mm. eh, Se si eu non tibese vivido ali Se non me tivese formado ali Se eu non tibera convivido con xente de tantas razas mm. Como fixen desde moi pequena si non leras mm porque era cuestión escolar, a Alejo Carpentier y José Martí desde calé, que era pequeña, pues no sería probablemente o mundo que tenían a cabeza cuando llegué aquí siendo un adolescente. Uh -huh. Y evidentemente pues eso era distinta de las rapazas amigables que había en ese momento en España, en la terrible uh -huh. España y gris España de Franco. Llovía pues mucho más del tonda aquella, eh? era poísimo. <risa> sí, en no en no tanto realmente. En no tanto realmente como agora ¿verdad? Sí. Oh, mira, causó una impresión tan dura al chegar do trópico em pleno mês de janeiro. Claro. E e em Vigo, como chovía em Vigo, ¿Qué gris era todo, que escuro, sí. imagínate. Pero, pero era mansiña, aquela aquela cando chegache seguro que era mansiña, a miúdo, pero mansiña, non tan Perdona, tiña días que estaba moi revolto, <risa> <¿verdad>? Había, <días. risa> Había, de de Había de todo. Había de todo Bueno, pero <risa> es últimamente bastante desagradable saber que que, que esas danas no nos no sí. Bueno, continúa, eh, perdona, perdona. Bueno, ¿no? después despois de, de dese de bueno, de, de de pouso cubano ou emigrante, ao chegar aquí, lóxicamente, unha definición diferente, ademais, cun, cunha situación social tamén bastante irregular, entre comillas, bueno, ti eh, subiches arriba e agora e chegaches onde chegaches. Estás feita, para non é un crack e un referente na, na literatura e na escrita, non? Moitas grazas. Mira, eu, tive, eu sempre digo que son unha persoa con moita suerte, non porque eu non a pasara mal, que eu passei mal en moitos momentos, como calquera ser humano, e eu tanto como calquera. O que pasa é que cando miras cara atrás, lleves todas as oportunidades que na vida tiven, tamén as que perdín, sí. que foron bastantes, pero as que tiven e aproveitei, considero moi afortunada. Eu ia por todo o mundo prácticamente o meu traballo en política exterior sí. eh, poder pedir en moitos lugares do mundo obenecer moitas culturas ah, eh, eh, non sei eu creo que me fai máis humana, por exemplo unha das cousas que eu máis agradezo é que sei que coa madurez uh -huh. cada vez, mm, me parece a min o eh? millor non, pero me parece que lo no que se gana en humanidade Sí, sí. Y yo sigo cabo ese debe de ser o sin último da existencia, porque somos seres humanos, ¿no? Claro, sí, exactamente. Yo son entón, ahí, ahí siento muy muy muy afortunada. Do malo me esquezo, porque pa qué me, para qué para qué o que? lo digo para o que aprendí. <risa> pero vaya, tenía mucha suerte de poner, mira, lembro muitas veces cuando cheguei a a vivo, porque nos vivimos, vivos eh, a vivir a Vivo madia que meu pai tiña traballo en Madrid, pero bueno, por circunstancias cosas hacia E eu viña falando cubano, claro, eu non sabía falar outra cousa Porque sí. miña nai era asturiana, meu pai galego E na miña casa non se falaba Nen asturiano, nen galego uh -huh. Falabase unha especie de cousa rara Pero eu falaba cubano todo o tempo claro. Cheguei a Galicia claro. E coñecín a miña aboa E eu era oh. chama, a filha Aneta Mayor se miña aboa era unha galega Da Ribeira de Tiquín Caray, vale, que, que creo que sabemos dónde está, ¿verdad? Sí, sí, bueno, este, este sí. como es por allí, seguro que Amanda <risa> es de... Es de eh, eh, Son de preto. De preto, sí. De. Eh, pues, eh, pues sabemos de que un sitio de los más hermosos del mundo mundial. Ah, en, aquel momento donde... afasta, en aquel momento muy afastado de afastar, la civilización. Muy afastado, muy afastado. Claro, claro. Miñagoa, cuando llegó a vivo, eh, pues se la un... ese galego precioso. De sí, de, hombre, un, ¡Hombre! Es uno los galegos más hermosos que hay. Sí, que no lo sí. no digo por paixón, sino obsequitivamente. Mm -hmm. no, no, No, claro, Pero claro. lembro que él no entendía nada lo que me decía. Y él era a mi abuela, estaba a yo era su aneta mayor. que no, no teníamos una lengua para, para podernos um, comunicar. y sí, sí. la no entendía nada lo que, oye, mi hijita, para acá, viste para allá, yo, esto, lo otro. <risa> sí, sí, y él sí. me decía, decíame, es que no entró no a nos llegamos, no nos llegamos, no nos llegamos, no tal y cual. Sí, sí, y entonces, sí. eh, esa necesidad de comunicarme, coa miña sangue, sí. coa miña liñase, mm -hmm. nunha lingua que tiben que estudiar, como en Cuba estudiai o ruso, coa mesma devoción, cos coba dos postos na mesa, Carai. e co libro aquel de galego 1, galego 2, galego 3, o meu carón, porque ninguém me quería ensinar galego, que sí. para que eu quería unha señorita que veño de vivir nunha capital. E entón, quero dicir que, por exemplo, eso se si o tibera seguido en Cuba, non o vera descoberto. Non entendería... De onde viña eu? Claro. Porque a miña familia viviu no neolítico, case que ate que unas 500. Mhm. Sí, sí, a, en, era... en momentos eh, cualquier sí. pessoa que emigraba iba precisamente bueno, vestida nada máis. Claro, pero eh, os hábitos de transacción comercial, claro, de convivencia, claro. de vivir segundas estacións, do ah. que colleitabas, do que comerciabas, todo sí, iso, en Galicia foi realidade hasta no Non só en Galicia, sí, pero sí, en Galicia sí. hasta non hai tantísimo tempo. Claro, claro. Non tira a sorte de poder coñecer moitos mundos. pero iso digo que sentiu moitísima sorte. Tambén tira a desgracia de ter que despedirme de moitos mundos que quixen. Mm. Pero bueno, o corazón nunca se divide, se multiplica, no claro. Claro, claro. Pois ti estás recoñecida en casi todos os niveis, tanto é así que eu sei polo menos eh, recibín esa información a mi capechado de que estás nos premios da crítica en Galicia, ah. ou se que o teu recoñecemento tamén está en Galicia. Sei adiante. Bueno, eu estou, perdónade, eu estou na, na cociña, eh? bueno, que, que é máis importante. Non somente é que te recoñecen, sino que precisan da tua sí, aportación. Cociña, sí, sí. Eu sei, mira, unha grandes sortes que tíben é que por lo momento en que viví, e por a sorte de, de amizades que tíben, cando cheguei a Galicia contactei nada menos que con Frixanes, con Palmeiro, con xente que hoxe en día son persoas de referencia no mundo da cultura, e iso me ajudou a entrar aquí. Uh -huh. Pero unha das cousas que lembrábamos hoxe uh -huh. é que eh, cumplimos 46 anos da creación dos premios da Crítica a Galicia, que xemolo no ano El 76 un CES de rapaces y rapazas. Una, no una, una de las T. Una de las T. Por, por, eso, por eso. eso, por eso. Ese es premio mayor, ¿no? Sí. Pues bueno. Saber que, que estás ahí que eso sigue funcionando y que es reco... está totalmente desprestigiado. aínda ten algún algún prestixio. No tanto prestixio que aparecen persoas extraordinarias cando quando as premian, non, lógicamente, sí, non elixides un un o azar, senón que eh... está ben es que... é que unha das cousas que teñen esos premios é precisamente que os xurados que cambian todos os anos, pois pues son eh, escollidos con criterio moi como te diría moi transversal, uh -huh. transgeneracional, claro. intergeneracional, que representen a toda Galicia, es decir, que que realmente é o povo o povo que máis ordea ¿no? en este sentido llevo sí, vale. moito tempo Basilo Lozada nos temos da crítica tamén na, uh -huh. sí, na, sí, sí, na organización sí. iba todos viña todos os anos é sí, sí. eh, un vínculo moi grande en ese sentido que diríamos con Barcelona mago que perderemos ese grande profesor escoita sí, sí. está medio avisando o noso técnico que que, que que se nos acaba o tempo no, eh, eh, temos Temos a posibilidad de poder intentar falar contigo noutras ocasións. O eh, agradece moitísimo estes minutos que nos dedicaches e eh, auguro moito éxito e moita sorte nese, nesa presentación. Eh, queremos che dar unha aperta moi grande e un bico moi forte por a túa participación de hoxe. Recibido e volto. Pois <risas> pues, pues nada Que, que faremos que sigas nesa cociña <risas> sí. Seguiremos sí, eh, eh, Seguiremos e incomodándote En outras ocasións porque É eh, eh, importante continuar falando Non somente de Taviva Sino tamén do dese de, de Que dixen antes que era O, o mellor libro da emigración Grazas, grazas, unha parte enorme Até at, at outro momento, María José Até sempre Vale, despedimos a María Jesús con música, ¿no? Ahí la encontraste, O noso a nosa participación locutor che remata aquí posto que temos eh, dúas grabacións importantes que é a do noso correspondente nas Illas Baleares de Combarros e o Limón e tamén temos unha entrevista que tivemos que gravar posto que non había outra fórmula mm,